Родос, 1996 Грецькі острови підлізли під самі береги Туреччини, забираючи в всі її територіальні води. Острів Родос проник під саму, що не є, турецьку материкову підчеревину, і таке враження намагається її залоскотати. Місто Родос на острові Родос є найпівнічнішим острівним виступом, себто знаряддям цього лоскотання. Розташування Родоса – це не лише суцільне між Сходом і Заходом, тут ще й південь замішаний. З усього цього виникла цілком приголомшлива культурна суміш античності, візантійства, романо готичного хрестоносного окциденту і Турецького та Арабського орієнтів. Думаю, що і це ще не все. Та ні, я впевнений, що це далеко не все. Варто принаймні додати пляжі зі скандинавськими жінками. Вони люблять засмагати з голими грудьми і взагалі голими. У найінтимніших місцях, як не пук данської соломи, то кущ ісландського моху. Так до Родоса під'єднується ще й північ зі своїми підтоптаними сніговими королевами. У цьому чотирикутнику сторін світу почуваєшся його центром, ніби якийсь великий магістр. Середина віків, середина земель, середина морів, середземність вод.